Ens Malgrat que sembli que de fet ningú ens entén Mentre quedi algú d'enveus Que hi confiï cegament M'has de creure, sentit que ens en sortiré hey! Benvinguts puncicans i puncicanes Confinadíssims tots una salutació des del tercer segona per tota la gent de Pons que ens segueix a través del 107.1 de la FM i per tota la gent internauta també. Avui sí que començo presentant l'equip, va, perquè si no aquí me'ls descuido i així estem ubicats i podem tirar milles. A la sala de màquines, bueno, millor dit a l'altra punta de la taula de menjador, el Salvi! Bona tarda, bon dia! Bona tarda, què tal avui, què tindrem? Mira, avui portaré una novetat musical... D'aquestes que m'agraden a mi, que no s'haurà el fins al maig, però que avui aquí ja portarem un avançament. Ah, molt bé. vale. El Toni Subirrosa fent exactament... No sé què el fa exactament, però, bueno, ens mi igual. O sigui que Bon dia, Toni! Oh, estimats! Vinga, el Francesc a les dades i programant perquè això és soni cada dia. També l'espai dedicat a les personetes de menys de metre quaranta, posem. <ríe> la Cris. Sí, hola, bones. Hola, bones. I com no, el Miquel, amb els seus contes breus, el Joan Alai, obrint-nos una mica la nostra ment, el Jaume, obrint-nos el seu cor, i sobretot totes les càpsules de veu que ens aneu enviant, que ens fan sentir una mica menys aïllats de la resta de ponts. A veure, sabeu quin és el programa líder d'Audiència de Pont Ràdio? Nosaltres! <ríe> <ríe> Tampoc no és gaire difícil, no? Tenir no, en compte que millor, eh? som l'únic programa de Pont Ràdio. Però bueno, aquest detallet és un detallet de la La intenció des d'aquí al tercer segon és fer passar una estoneta distreta que fem una mica de poble, sentir-nos les veus, saber que estem bé tots plegats i així podem treure un somriure. Doncs mira, tot això que tenim, que riure és del cor. I vinga, si us heu perdut algun dels àudios, ho voleu tornar a sentir, doncs aneu al www.tercersegona.site. I aquí estan penjats tots els programes. També hi ha un espai reservat per fer fotos, no per fer fotos, sinó per les fotos que ens aneu enviant sobre el vostre confinament. O les manualitats que feu de la Cris, per exemple, o manualitats que us aneu inventant. I aquí és on les penjarem, amb un apartat que es diu... Pons Cicans, Pon Pons Cicades, perdona. <ríe> Pons Cicades, Barcelona Aquí, i Pons Cicades. Jo dic Pons però clar, són Pons jo ho entenc. I les imatges dels balcons de les Roses, per exemple, del Sant Jordi, aquelles que estareu fent ara segurament tots, eh? Totes. Ja que no podem sortir per Pons per veure els balcons que tenim, doncs si ens envieu les fotos del vostre balcó ben guarnit o del balcó del davant, perquè el vostre doncs, serà difícil fer-la, doncs les envieu, i les podrem veure tots i totes. I si en lloc d'una rosa heu fet un drac, eh, que també també servirà, eh, que serà molt xulo compartir-ho entre tot Pons. On no podeu enviar? Doncs al mail del programa, que és pons arroba tercersegona puntsite o com heu fet fins ara, enviant la imatge al whats del mòbil, 651-53-95-72. I ara veure, una nova proposta, que us llanço ja des d'aquí. Com que la setmana vinent ja és Sant Jordi, i el tema de la Rosa ja el tenim, perquè la penjarem al balcó, què us sembla si fin, des d'ara fins al 23 d'abril comencem fent la lectura de la primera pàgina d'un llibre que tingueu a casa? O les sinopsis, per exemple, la sinopsi, que normalment és el que trobem a la part del darrere del llibre. Avui començaré jo mateixa, a veure si us animeu, val? Només la primera pàgina, eh? I així, i acabi com acabi, d'acord? El llibre que he triat és un dels millors escriptors de ciència-ficció, l'escriptor, i humor irònic en anglès. Es diu Terry Pratchett. Segur que hi ha molta gent que el coneix, però, bueno, a veure, personalment està a l'alçada de Tolkien i a més ell li posa l'humor que li falta a la giga coneguda saga del Senyor dels Anells, us recomano que dels seus llibres, del Terry Pratchett, de la saga Mundo Disco, si no, no heu llegit cap, pues agafeu el primer que es diu El color de la màgia. No són llibres consecutius, eh? però a vegades, jo que sé, doncs deixa anar algun guinyo d'altres llibres anteriors que si no te'ls has llegit doncs perdo una mica la gràcia. Vinga, va, el llibre porta per títol Ritos Iguales, és el tercer de la saga Mundo Disco, Pero no os explico de qué va. Os leyeso la primera página. Vach. Esta es la historia sobre la magia. Sobre lo que hace. Y quizá lo más importante, sobre cómo surge y por qué. Aunque la historia en sí no pretende responder a todas estas preguntas. A lo mejor ni siquiera alguna de ellas. En cambio, es posible que contribuya a explicar por qué Gandalf no se casó nunca o por qué Merlin era un hombre. ¿Por qué esta historia también habla sobre sexo, aunque no en el sentido atlético o deportista de cuenta las piernas y divide por dos? A menos que los personajes escapen por completo del control del autor, que podría ser. En cualquier caso, por encima de todo, una historia sobre el mundo. Atención que empieza. Ni pestañeéis los efectos especiales son de los caros. Aparece a lo lejos, en la parte superior, más grande que el más grande de los acorazados estelares nacidos de la imaginación de un cineasta con protector generoso, una tortuga de 15.000 kilómetros de largo. Es Gran Atuin, uno de los escasos astroquelionos, astroquelionos en un universo donde las cosas no són tanto com, sinó com la gent imagina que són. Ho deixem aquí. Era la primera pàgina. Ho siguegui que us deixo amb uns consells de bricomania sanitària a càrrec del Dani. endavant. Ei, Jania, Salvi, què tal? Com porteu al confinament? Bé, salutacions també a tots els que, espectadors que estiveu escoltant. Per qui no em reconegui, sóc el Dani i avui us porto algun consell i recomanació per a que entre tots sortim d'això més ràpidament. Comencem, doncs. Avui veurem desinfecció i neteja, vale? Tenim clar que per les parts del cos, les mans, la cara, tot el que sigui la pell, doncs, aigua i sabó. Aigua i sabó a tope, els 20 segons aquestos coneguts, intentem sobretot no gastar tanta aigua, intentem de que els 20 segons sigui amb tancada, sempre que es pugui. Llavors, pels objectes i pel terra, un, farem un preparat de, que consistirà en 800 mil·lilitres d'aigua i 200 de lleixiu per cada litre de producte que vulguem preparar. Vale? Aquest producte, el ide més ideal seria posar-lo en un pulveritzador per poder controlar la quantitat que, que apliquem sobre els objectes o el que sigui. Què no es pot? Doncs per netejar objectes ho fiquem aquest preparat, el fiquem en un drap ben impregnat amb això i ho netegem tot el que haguem de netejar. Després és important que hi passem un paper per secar ho i deixar-ho tot bé per, per no tacar-nos nosaltres mateixos si, si toquem l'objecte en si. A part de tot això és important de que tingueu compte amb els metalls. Tot el que és metall, aquest producte, li provoca una reacció d'oxidació que després pot passar a facturar després, un consell molt bo que us puc donar és a l'entrada algo que no tenim en compte eh, normalment a l'entrada hi ficarem doncs, una estora que tinguem o, bueno, conegut famós pel nom de Felpudo doncs el ficarem ben impregnat amb aquest, amb aquest producte també vale? i cada cop que vinguem del carrer ficarem, eh, ens netejarem les sabates allí ens descalçarem i entrarem a casa ja descalços i les sabates aquestes les ficarem doncs, al balcó o a la terrassa o en cas que no en tinguem doncs, sobre una tovallola seca o papers de diari, per exemple, però sí que hem de tenir en compte de que el paper de diari absorbeix molt la humitat, llavors segurament l'hauríem de canviar al cap d'una estona. ¿vale? Llavors, fiquem un cas pràctic, sortim al carrer pel que sigui, ¿vale? ja més endavant aniré donant més trucos i consells, i hi altres casos pràctics que ja anireu veient que són molt útils. Doncs això, sortim un dia, pel que sigui, alguna de primera necessitat, perquè si no no sortirem de casa, veritat. I quan arribem a casa, què fem? Doncs arribarem a casa, tal com hem dit, ens rentarem bé les sabates, entrarem, recordem que segurament lo més segur és que heu de portar guants, ¿vale? o és a dir, els heu de portar i el més segur és que els porteu, i eh, el que farem primer de tot, doncs ja mos deixarem preparat abans de sortir un, el pulverietzador aquest un drap impregnat amb, amb el producte que hem elaborat i netejarem sobretot les claus, que és el que toquem més, les claus, les sabates i després ja doncs ficarem deixarem les sabates on sigui, ens rentarem els guants amb aquest mateix producte els deixarem assecar i ja ens treurem la roba que portem del carrer la deixarem apartades i pot ser que sigui una roba que especialment fem servir només per sortir al carrer i la podem desinfectar igual que amb el sofà o tot el que siguin teixits el producte aquest, millor no ficar-li si tenim alguna, alguna espècie de eh, sanitol o algun desinfectant molt millor, però si no doncs, també se li pot ficar en petites, petites quantitats ¿vale? i mm. això és tot per avui, així que molts ànims a tots i ens veiem aviat amb més trucs i consells. Apa, ànims! Moltes gràcies per aquests consells, els seguirem. El primer tema d'avui va dedicat als i a les monis de la bufera, que es deuen estar mossegant les ungles amb les ganes tremendes d'anar a preparar les colònies d'estiu. Doncs per vosaltres, cracs, qualsevol nit pot sortir el sol! Pen vin cols, passeeu, passeu de les Cristos Em parem foc Casa me vas casa vostra si és que ja Casa salut Per bon, per bon Vina Per bon, bar bon, bar bon Senyor King Kong, Popeye, senyor Asterix, Doraemon Fall, de i Mafalda, l'home del i Patufet. Senyor Charlotte, senyor Berlin. Me caco, va m'agual i agafa del bracet. Oh, Monxo que vanlò, macó o oh, qui l'olicéès. <laughs> Tom i gel i empatiès. Ho oh, benvinguts, passeeu, passeu. Ara ja no falta ningú O oh, potser si sí, ja'adron que tan sol I faltes tu Ei! També pots venir. T'esperem, hi ja lloc per tots. El temps no compta ni l'espai. Qualsevol... pot sortir el sol. Saben aquel que hice que era una pareja de novios. llevaven diez anys de relaciones. El respetó a la novia hasta el último momento era un poco cortado el payú <risa> ella era más marchosa y le dice a la, ella de un nena de viaje de novios iremos a Valencia llega el día de la boda salen de la iglesia cojan el coche autopista, dirección a Valencia ella ya no podía aguantar más y le dice cariño Dio, ya estamos casados. Dio, ya puedes pasarte. Y se fueron a Sevilla. <risa> Eugenio. Muy bien, y por parte o ¡oh, bienvenidos! Passeu, passeu, tercera segona de Ràdio Pots. No diguis que és de, de tots perquè a veure si vindran tots cap aquí. No, no. I no tenim menjar per tots, eh? No, no. Però ja saps que pots enviar-nos un àudio i sortir des d'aquí, des de tercera segona, demanant una cançó, o si la vols interpretar, que també està bé, o si tens una poesia, un escrit, doncs el que vulguis, sobre aquest confinament, per exemple, apunta't al mòbil, 651-53-95-72 i ara també pel mail, tercera segona, arroba, pons, pun site. Avui parlarem amb el Miqui Miqui m'importa. Miqui m'importa. El típic, aquell o matípic carragòs que sempre és al bar. Doncs aquest. Endavant, com vulguis. Eps, Com es que eu com baixa, eh? Jo tens dies sol aquí parlant amb mi mateix, ja semblo la vida de la Heidi i don's que hi arribés la nena. Estic concentrat i disfós. estic desconcentrat i confós. He digut com us ho perdria... he perdut com us diria el, el riu de la conversa. Ara, que val més sol que mal acompanyats, oi? No es que voleu que us digui. M'era confinat en aquest menjador amb aquesta taula de fusta, eh, toquem fusta, que va fer el meu amic Bernat, que és fuster, i ja fa uns mesos, però la trobo petita. És una mica a la fusta, però ja ho sabeu, la taula del Bernat, qui no hi és, no hi és comptat. Però pagada el comptat, eh, tal dia farà un any que em la va portar ben nova, és un porta noves el Bernat. Per no parlar del seu cosí, Pere, que és valencial, Pere de Cullera, un macarró fregit, perquè es portava l'oli quan anava a fregir espàrrecs, i se'l va fotre per barret davant d'una casa de barrets. Ara, per tros el barreta eh, les seves reaccions, és com un coet, va fotre massa al cap dins de la pica, i tot que les masses piquen, almenys el més calent era la lligüera. Tot seguit se'n van al cap, volant sense córrer, perquè el que no córrer vola, pels terrats, esquivant roba estesa, i en cap, cap, cap, que el cap fos tancat. Després de Setmana Santa li van sortir tot d'exemes a la pell, però almenys va poder fer pascua abans de grans. I com que al final li van dir que no era greu, el Pere cantava d'alegria, i la gent li deia, canta, Pere, canta, que qui canta els si mals espanta, i ell els va dir Ara no" només pagant el Pere canta. Tots es van gratar molt poc la butxaca per no fer-se mala sang, i un tal Abel ben servit que feia ell mateix el llit dels ingressats i que acabava d'obtenir molt bon benefici del seu ofici. Amb un infer resident amb el procediment de treure un clau d'una amb una altra es va unir la gresca. I com que on hi ha bel i ha alegria tots van començar a ballar i cantar i a fer xinola em miss la consulta sense consultar ningú. Un pacient sabbat és el que anava més mal calçat, una senyora que no sabia què fer pentina amb un gat i com que fa el que pot no està obligat a més, el Pere que sou que quedarà pre veststs, va sortir dessepert de la sala d'spera sense lligar el sac per falta de blat i se'n va anar el cap, cap a a casa seva i jugava a PlayStation. Per què? és doncs perquè aquí no té consola, és perquè no vol. Vinga. Està, no sé que, ei, sí que he pagat, eh? Però és aquest cunyat. El pobre Miqui. Miqui! Que s'avorreix, s'avorreix sense poder anar a donar la tabarra al bar, a la gent, saps? Vinga, ens endinsem ara l'espai de les emocions a càrrec del membre de l'equip de tercera segona, el John Alay. andaven com vulguis. Hola, bona tarda. Gràcies, Xènia eh, i Salvi. Bona tarda a tothom. Eh, avui, en la, aquest espai, farem un cant a la reflexió. Tot, eh, tot allò que ens passa creieu que és fruit de la casualitat o té algun sentit, té algun propòsit o, o un per a què? Ningú pot dubtar de que l'univers eh, està lligat a unes lleis que mantenen l'ordre i l'equilibri. Podem observar com creix una flor, eh, També podem, podem seguir la gestació d'un ser humà... La dansa, la dansa de les abelles per comunicar-se, etc. No? Veiem que hi ha intel·ligència per tot arreu. Hi ha coherència, hi ha equilibri en tot. Tot està perfectament interrelacionat i el desequilibri d'una esglaor afecte a, a, a tota la cadena sencera. El leteig d'una papallona en un punt pot produir conseqüències imprevistes en un altre. Ens Podem, podem mirar que les migracions segueixen un ordre preestabler, no hi ha res que no interactuï amb una altra cosa. Només els humans. Només els humans sembla ser que no som conscients de tot això. I com si fossim o vivíssim al marge d'on vivim, que és l'univers. No? La gran majoria de gent pensa que els seus actes no tenen efectes. Si no, com, com es pot explicar el fet de trobar-te un vàter o un matalàs o, o pots de conserva o un moble al mig del bosc? O com és possible que les parelles que fan l'amor porà i els racons deixen rastres per tot arreu, papers, condons, ampolles... No sé, em, em continuo preguntant com és possible que una multitud de persones celebrin una festa i, i el, dia següent, el dia següent els treballadors municipals han de netejar i recollir tones i tones d'escompreries, ho veiem cada any per les festes de Sant Joan a les platges, per exemple com és possible que el nivell de contaminació augmenti cada dia fins al punt de, com veiem ara en aquests moments, d'efectar l'equilibri del mateix planeta. I l'únic que sabem fer són reunions on uns paguen els altres per continuar contaminant com si la contaminació no n'és amb els que contaminen. I l'únic que tenen que fer és demanar perdó. En fi, així ens va. Si observem el món a una certa distància, com a observadors, veiem gent i més gent que l'únic objectiu que tenen és consumir. Ens entreguem a metes efímeres, a un sense viure, a alliberar-nos a través de les drogues, l'alcohol, el sexe, de diversions que, diversions que són com escapar-nos d'alguna cosa no? i que no ens porten cap enlloc. Aquesta frase la podríem resumir amb una, per fi divendres. Es tracta d'esperar al següent dia festiu com si fos una illa de descans que moltes vegades es converteix en una explosió d'excitació de, i d'excessos. Estem en un món que busca consumir per a seguir vivint a través del consum i està alimentat per una llei. Si no hi ha consum, no hi ha vida, no hi ha riquesa. Dediquem hores i hores de treball a aconseguir com que tenim que pagar a plazos i no ens permetem disfrutar-ho perquè, clar, s'ha de pagar. Personalment, soc conscient que a l'univers només hi ha abundància i de que s'expressa segons la consciència de cadascú. Estem amnotitzats per les nostres creències. Som com robots, som com zombis, que ens movem d'aquí cap allà intentant voler donar sentit a tot aquest moviment. Potser ja és l'hora que tenim que començar a despertar d'aquest somni, no? Però és necessari per prendre consciència de que estem a dins del somni. Hem de despertar-nos a la comprensió de que tot allò que ens passa, totes les nostres vivències, les nostres desencontres, les nostres traves, estan en nosaltres mateixos i no hem de quedar-nos contemplant el que veiem al nostre voltant, com si no anés tot allò amb nosaltres. Multitud de referències que veiem a fora ens permetran trobar el que tenim que canviar dins. Moltes gràcies, bona tarda, una abraçada a tothom. Una abraçada, doncs sí, a la reflexió, eh, és això mateix perquè hi pensem tots i totes una mica. Somi, Un dels artistes músics que ens ha fet arribar al seu art, no és d'aquí Pons, tot i que ha viscut aquí molts anys, és el nostre amic i company, el Jordi. Escoltem-lo. Ei, hey, gent de Pons, aquí us deixo un àudio d'una canzoneta que es diu A Sangre i Fuego. La vam gravar a l'estudi del Jordi Gangoleig de Guissona. És un projecte del Pumuki, conegut per tots els músics de Pons, Eh, el projecte es deia A Pedazos ja fa uns quants anys d'això ell va posar les guitarres, les veus la lletra, aquesta més seva i la resta pues, bueno, com el Jordi Gangolell va ficar teclats guitarres, baixos, etc jo vaig ficar les harmòniques i, bueno, i el José Cule pues, va ser el que va ficar les percussions com de costum i també va ser l'encarregat de la gravació i de les barreges espero que us agradi Salut! un tio o otro digo, a, usted, a usted le conozco a usted me parece haberle visto en alguna parte digo, es posible porque acostumo a ir algunas veces molt bé a sangre y fuego a pedazos al pumuki que també va ser puncicadro en una època, esperem que també tot li vagi molt bé, merci Sada ens ha fet molta il·lusió sentir-vos i bueno, ja ho veieu, no costa gens. Esperem el teu àudio per compartir-lo amb tots i totes i ja veus que hi cap una cançó, una dedicatòria, un conte, una reflexió. Tu mateix, tu mateixa. Les vostres veus ens fan sentir molt més propers, com les paraules, per exemple, del Josep. Endavant. Bones de nou, estimats punsicans i puncicanes. Podria dir que el silenci ha fet que la Greta Thunberg finalment hagi aconseguit el que mai es podia esperar, ni en els moments de més optimisme. Un món sense contaminació ni plàstics pel carrer. Els animals han pres els carrers de les ciutats i els humans estem tancats. Què en deuen pensar de tot això els animals? Cal reconèixer que som gent de carrer, que necessitem veure i trobar gent, parlar, fer la xarradeta, tocar-nos al parlar, de donar-nos dos petons i de veure què vesteix qui ens trobem per treure'n una o altra impressió coses de la vida. També aquells moments previs de sortir de casa, arreglant-nos i pentinant-nos per donar bona impressió i pel que diran. Tot és un ritual, molt propi de la nostra cultura. Fa anys, per Sant Josep, les noies i les senyores acostumaven a estrenar algun abric de temporada. Així es deia. I la missa i el passeig eren moments per lluir, tot formava part d'un ritual, la preparació per aquest dia en el qual, per un general, era la pròpia dona qui es feia l'abric o el vestit, o se'l feia fer o se'l comprava. El gran dia, de l'estrena i després, els comentaris als que donava lloc. La petita societat d'un poble generava autònomament les seves pròpies notícies de societat que trobaven el seu esplendor en les peluqueries. Aquest any... Si és que algú pensava anar d'estreno, l'obra mestra, pensada per aquests dies, es queda a l'armari. Cap problema. Un passe pel menjador pot ser molt divertit. Mirem-ho així, sense més embuts ni filigranes. Em pregunto quan dels que habitualment vesteixen xandall els caps de setmana per casa tornaran a usar-lo d'aquí endavant. Imagino que n'estareu tips de portar-lo i els altres de veure'l. Amb aquesta vestimenta sense formes i amb els cabells descabellats. Canvi de look. Sí, canvi de look. També imagino que les noies i dones preferiran comprar corseteria fina per reactivar la primavera i els nois i homes tiraran, també, endavant amb quelcom més florit. La vida menester colors i pensaments divertits i encinismadors. Bé, aquí ho deixo, amb tot el meu afecte i la meva petita contribució d'alegria per retrobar els petons i les abraçades. Aviat es tornaran a posar les terrasses i les canyes. Ja tenim tema i per llarg per aquest estiu. Sens dubte, el dolor de la pèrdua d'amics i familiars tenirà aquest nou escenari colpejat. Malgrat tot, la travessa de la vida segueix i segueix. I la, I la tardor, tornarem a anar a buscar bolets i a fer una bona cargolada tot veient com cauen de nou. Altra vegada, les fulles dels arbres. Posarem cançons animades, obrirem els balcons regarem les plantes i les flors, les piscines plenes, els gelats i les ombres, i els ocells i els altres animals tornaran als seus antics espais que nosaltres els hi prendrem. Però, ep, cosa important per avui. No oblideu capons a Pons, hi tenim de tot, o quasi bé de tot. Botigues de roba, carnisseries i xercuteries, tendes de verdures, bars, restaurants, mecànics, rodes de camió i cotxe, llibres, flors, forja, marbre... Compres de proximitat... Ara i sempre, no oblideu, una forta i emocionada salutació. Una salutació, Josep. Doncs sí, eh? realment, quan sortim del confinament, jo crec que el primer que s'omplirà, a part dels bars, són les porruqueries. Eh? La següent càpsula de veu és la de la Júlia, que ens conta el següent poema. La serp i els cent peus Passeja una serp pel Prat Vestida de vius colors Indi blau verd, violat, groc, taronja, vermellós. I diu que què tal ser peus? Estreno vestit, no ho veus? Ell contesta molt galant. Ets bonica i elegant. També a mi m'agradaria presumir ser més vistós. Va i compra la merceria, sent mitjons de tots colors. Uns de llana, altres de punt, que es col·loca d'un en un. Mentre els dos van de Bracet, Prat i Prat avall, els observa una formiga que no se'n perd ni un detall. Mira, li diu a una amiga, qui ens ho havia de dir, que arran de terra i veuríem un doble arc de Sant Martí. Aquest és un poema de Ramon Besora de Peramola. Moltes gràcies, Júlia! Doncs, bueno, crec que haurem de posar com a membres de l'equip del tercer segona la família Tarragona-Vilalta. Ei, encantats, eh? No deixeu d'enviar-nos aquestes càpsules de veu que ens agrada moltíssim sentir-vos. Ara escoltem la següent càpsula de veu, que és de l'Òscar. Endavant. Bones tardes a tots, Soc l'Òscar. i us vull dir algo de curiós que estic confinat. Això sí que és curiós, eh? Bueno, estic a ponts amb la meva mare, tinc la sort d'estar amb ella... Però també una gran tristesa que la meva dona s'ha quedat a chile per no va poder vindre el 4 d'abril com estava previst ja no haviaavion no hi havia res así que està confinada allí fins no sé quan i per això li voldria dedicar una cançción eh, parlarem el seu idioma el chileno así que és para mi amor a la distància te dedico a esta canción de uno de tus cantantes preferidos juan manuel serrat camino no hay caminante no hay camino y espero pronto poder abrazarte y darte un enorme beso tía y bailar pegaditos como la canción de bailar Pegado de Sergio Dar. Bueno, espero verte pronto. Te amo, te abrazo.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 Ingrávidos y gentiles como pompas de amor Me gusta verlos pintarse de sol y granada volar bajo el cielo azul temblar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 Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta a gritar Caminante, no hay camino, se hace camino al andar golpe a golpe, verso a verso Vio el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino al alejarse le vieron llorar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso que zumbeo que està chillant un estanc de una caixa de cerilles, dixe l'estanc de un o chile, de chile que no sois sordo. Lo que las quiere con filtro sin filtro. Una cosa que fa bé el Joan Manel Serrat és compondre cançons, com aquesta inspirada amb el Machado. I ara entrem al món d'Alsu i Rosa. I com no, tenim amb nosaltres el nostre estimadíssim el Toni Subirrosa. Bona tarda, bon dia, com va? Hola, estimats Hola, estimat. Què tal? Molt bé, salve, i tu? Home, ja em salvi, és un bon punt, això, eh? Sí, mira, t'he agafat desconfiança, ara. Desconfiança o confiança? Desconfiança. Perdó, perdó. <ríe> sí, <t 'hi> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> és que estic fent cometures de riure, saps? Encara no has agafat el teu, no? Sí, caro, caro, no és que car, car, quès? Com va? De moment, com va l'altra. Tot depèn. Tot depèn, sí, sí, Molt bé, però que ens expliques avui. Comentans. Doncs, bueno, eh, pues bueno, seguínyo la tal general he al cos de... de la Guardia Civil i felicitar-los també perquè s'ha començat, eh, han detingut a un noi que es dedicava a a estar de, bueno, és que no fa riure Era Un noi que es dedicava a vigilar, a vigilar que ningú incendis Ah. I el tio tenia una mica de temps de la campanya muntat i tal. I li diu, vostè què fa aquí, vostè no es que no, no, no no va a ser a casa. I diu, no és que jo treballo d'esto, sabeu, vostè? No s'inventa la vida, l'any s'ha passat a casa. Doncs sí, sí. I vam bueno. fer cap a casa. Sí, sí. sí. Està acampat igual, i va, va dir que està... Clar, vostè està acampat aquí. Bueno, és es que me toca hacer esto. Era la ah, seva però, feina. A, així anem, sí, sí. Dos bueno. reestimats, jo us ho he tema Rajoy. Què sí, ha, ha passat? Sí, a vere. Bueno, sí, home, que el van enganxar, que se n'anava a ah, córrer. Sí. Bueno, córrer, allò que fa ell, allò sí, que camina sí, ràpid. Corra. No sé si corre a poc a poc camina ràpid, sí, allò sí. que fa. No, Sinó, no. No, sembla que el persegueixin, eh, quan corre sí, sí, d'aquella manera i sí. dius, m'estan siguent, m'estan siguent, m'estan siguent, m'estan siguent. <sicl vitamin> home, <daughters> <sicl <Sara> <siclata> és que tengo la casa pequeña i diu, pequeña, sí, si usted tiene cada planta de 200 metros. Cor, doncs. Sí. Bueno, I, I segur i, que i, té jardí i tot aquest home. Però, sí, però es va excusar, realment es va excusar. Té lloc, té lloc, però sí, així, veus, això és la diferència la gent de dretes amb la d'esquerres, no?, la qual, per exemple, que diu, home, hauríem de deixar sortir els nans als parcs, que sigui millorat el dia i tal, ho pregunten, ho qüestionen i tal. I, no, no, I els de la Delta no pregunten res. Jo salgo, tu. Sí, sí. Si me'n pillen bien i si no, doncs pues mira... Ja lo tengo muerte. hecho. És igual, per ell que són, 600 euros de multa? Claro, res, sí, sí. No, el xicot és el que el Mariano està molt arrepentit, ara, perquè diu, mañana saldré, però atrás per a desfazer l'error. Sí, però exacte. Sí, <laughs> sí, <laughs> és, un tio, és un tio molt llest. -do. Sí. No, sí, sí. Doncs mira, he acabat d'empaperar la casa oh? Vaig sí? comprar, fa un temps Vaig comprar Alguns a uns rotllos de paper per empapera, Perquè ara està reportat-se Ara, ara t'anava a preguntar, qui empaperà la casa avui en dia? Doncs és que està reportant No és que s'empaperi tot, alguna paret alguna... Sí, sí, és el que sé. És bastant ah. fa de... bueno, és Un new glamour que bé, ah, I què eh? faràs? So, un bueno, rotllo vintage Vint I com en diguin sí. i, bondage, I aquestes coses, sí. saps? <laughs> Sí, sí, però bueno, em vaig comprar base i empaparar tota la casa. I la veïna de davant, que ho veia, diu... Què, què estàs fent a la casa de paper? Veus, <laughs> mira-la. Doncs sí, això sembla, sí, sí. La casa ah, de sí. paper. Sí, estic fent la primera, la, ai, la, la, primera temporada, temporada. la primera temporada. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Molt bé. I bueno, re, res, doncs això, i m'estava aficionant a... Bueno, he acabat d'empaparar, no sé què fer-se, i tornar a empaparar, perquè no sé què feia. se ja. No sé ah, per això, nosaltres ens haurem de tant, no? la, la mínima, no, segur que no, perquè, clar pot ser un ministro d'anteprensitat racional, com jo. Exacte, <laughs> -ho, o, vale. eh? no ho És no que a Bèlgica ha prohibit a la ministra, a sortir a la ministra de Salut de, de, de Bèlgica hmm. que ha prohibit, a prohibit a, les, les activitats sexuals com? de tres o més persones. Yeah. Bueno. Ja. Eh? Online, El país, online eh? sí, per això. Ha sortit la a dir, no feu això, eh, titos... No ha feu això. De, ha de sortir allà, bueno. Mm. Quines ah. coses, eh? eh? Bueno, si m'han bueno, valentats, si va eh? Va, va eh? No, ells encara porten ni tant dies d'avantatge. Sí, no sí, bastant, vai. bastant, bastant. I, i re, bueno, no, no, doncs això han canviat el sistema de a Catalunya ja ho sabeu, no? Sí, sí, sí que doblada la doblat l'ombra de víctimes. Ja, ja. Eh. Això es sí. com fer flor al dinar negre, eh? Allò de dir... Allò, o sigui, hem dit, no, no, fins ara ja això, però no, resulta sí. quasi el doble. Sí, sí, no. exacte. Com no havíem comptat de, aquest, com no resta... havíem Clar, comptat l'altre... Clar, bueno, ves, és que és això, és que ara els que es moren a casa, malgratament i tal. Bueno, doncs quan Espanya i Madrid sobretot comencin a comptar els ditors, vamos, ah. sí, no sortirien no de, no de casa, ni vamos, ni... ni ni, ni, ni per Sant som... Jordi de d'aquí dos anys ja, ja. Segons he sentit que no cal Que no cal, no? No té sentit no Quin pel respecte sí, sí. Quin pel respecte I bueno, bueno, ja sabeu, ara a Catalunya Espanya, diuen que és el seu Ara ha tornat a ser el, el segon país on, on, on, on la taxa de mortalitat del Covid és la més elevada Havia arribat a ser el número 1 i ara és el número 2 bueno, Estan contents sí, perquè, sí, perquè bueno, ja... Estan contents, sí, sí. no? Sí, està igual que Itàlia, Gran Bretanya, i tot això. França, és el que està molt amunt, tal, la, la i el que sí que... Sí. Mana? No, no, dic, digues, digues. La qüestió està al top d'alt, no? Top, top sí, estan al no? top 3, sí, sí. sí, sí. sí. Bueno, amb, amb les grans potències. El que, que no pot ser, el que m'estranya molt, si sí. voleu mirar això, quan tingueu una estoneta a Alemanya. A Alemanya té la taxa més baixa, però en diferència, en diferència, mm. en diferència. Jo no sé què fan aquests alemanys. Jo no vull, no, ara no vull ser dolent ni, ni fer humor negre, però que quan segueix tot això que no que no trobem com al final de la segona guerra mundial com van arribar els americanos russos a Alemanya i lo que van trobar. Aquí lo deixo. Pues. Ahí lo deixis. És un poc una mica una mica... una mica. Una mica res, el Donald Trump que ja fa checks al seu nom, jo ah, Sí, no? he vist que fa billeds grossos. I, i en diu Trumps. Trump, sí, amb la seva cara. <laughs> Quin pavo, tu. Sí, sí, no, sí. El que no faci aquest home, eh? Si tu, tu busques egolàtria eh, ego al diccionari, et surt, la, et surt la seva foto. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí exacte, et surt no. bueno, Va. Toni, bon, siguis rosa, bueno, estimadíssim. Ja, no vaig ja sabem. Pega, ja ho que sempre aquesta hora, més sempre t'enganxem a aquesta hora, eh, hosti noi. Sí, tu, no, no però no, no, concreta. No, sí, jo em puc queixar d'una vaig com un rellatge, tu, com un rellatge. Pimpa, <ríe> tic-tac, tic-tac. Molt Bueno, estimat. Vinga, salut, ens veiem demà, eh. Adéu, adiós. Adéu. Adéu. Adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu, adéu, adéu i escoltem, encara diu Déu i escoltem un altre dels nostres artistes puncicans que bueno, n'estem farcits i no ho sabem, però o, tanta gent que hi ha, que m'agradaria presentar-vos al Felipe que hem pogut sentir en ocasions molt comptades i que ens encanta com ho fa Hola puncicanis i puncicans sóc el Felipe, us envio una de les meves cançons, la meva tercera cançó, ara mateix fa 20 anys quant de temps, com passen els dies. Bueno i enhorabona al Salvia Xènia pel vostre programa. És molt entretingut. Saludos per a tots. Adéu, un besito. Adéu, som i Felipe. Amor, si sí, això és amor, si us plau, queda't a la meva vora i cuida'm molt. Amor, ja mos odio, és la millor malaltia que pot tindre tothom. Fins o per viure tots els moments com ara, aquí a la teva vora, tu preciosa il·lusionada. versos Al aquel que dice que es un tío que va a buscar trabajo en una empresa y le dice el gerente, digo, de ahora ahora entrará ganando 100.000 pesetas y más adelante le subiremos a 300.000. Digo, vale, pues ya vendré más adelante. Amor, amor. Amor. ¿Sí? Molt enganxat, eh? sí, És Felipe. la millor malaltia que pot tindre... Bueno, ja està, ja està. És que ara no la podré treure del cap, eh? S'enganxa, eh? Bueno, què sembla si ara sentim al Miquel que ens expliqui un microconte? Som-hi? Havia sentit que era molt perillós travessar les vies del tren. Però quan s'és jove, la temptació d'experimentar una nova aventura és més forta que la possibilitat d'un hipotètic perill. Al costat de la via va mirar a dreta i a esquerra i, en no veure cap senyal imminent de risc, va iniciar la travessia. La inexperiència li va jugant a mala passada i no va calcular la rapidesa del tren. Per això, quan just es trobava en mig de la via, el tren, a una velocitat vertiginosa, li va passar per sobre. El va tenir el temps just de replegar les antenes i amagar-se dins la closca. Quan va acabar de passar el comboi, encara va estar una bona estona tremolant del corrent d'aire o de l'ensurt. En arribar a l'altre costat de la via, va reconèixer que era molt perillós travessar les vies del tren. Nosaltres, Nosaltres ens a casa! A casa. Vinga, nois i noies, que ha arribat al vostre moment. La Cris ens porta moltes, moltes cosetes per fer, així que com que sé que teniu ganes d'escoltar-la, no us faig esperar més. Endavant, Cris, quan vulguis. Bon dia, nens i nanes, i grans, com va? Vinga, ara es toca la solució de l'endevinalla d'ahir. Què tal? Com va anar? Escoltem. En un dia, si t'hi fixes, una vegada em veuràs. Dues en una setmana. I en un mes no m'hi trobaràs. Què sóc? La solució era la lletra A. Molt bé! I per avui he pensat, ja que arriba Sant Jordi i Santa Jordina, hem de fer cosetes, eh que sí? Doncs vinga, jo us aniré donant idees. Per avui he pensat de fer estampacions de flors. I a més, sabeu com ho farem? amb verdura i rebuig. Sí sí, he escoltat bé. Doncs venga, jo sonaré idees i vosaltres agafeu de lo que tingueu. Ho podem fer amb una escarxofa o amb una part de bleda o amb una part de àpit, sí? De la bleda el que necessitem és l' de baix de tot. A on s'ajunten totes les tiges de la bleda, allò que quede agafadet. Allà ho tallem amb una altura de tres dits i que quedi ben pla sí? l'àpid també on s'ajunten ho tallem amb una altura de 3 dits i ja ho tenim l'escarxofa com que és així tancadeta el que necessitem és que estigui oberta i donarem uns cops vale? perquè la flor de dalt s'obri la pitgem la flor i se'ns queda una mica més oberta si és d'aquestes tan tancades i coste, costa doncs li tallem una mica la part de dalt i som-hi! què necessitem més? pintura vermella una superfície plana i pintura verda i lo que vulguem estampar pot ser de cartró, paper, tela o no vulguem fer agafem la part de la verdura, la que tinguem i la suquem la pintura les tenem una mica. que no es quedi tot un pegot de pintura junt, Sí? Perquè el que no volem és que ens quedi taca. Volem que el dibuix quedi definit. llavors les tenem i com que l'hem tallat pla, només l'hem de sucar una mica. sí que es quedi tot pintat, però que no ens sobresix la pintura. Una vegada ho tinguem, apretem a sobre el paper cartró o tela que vulguem, sí? apretem i aixequem no ho mollem, o si no ens quedarà mogut ¿vale? ho posem, apretem i aixequem i així ho fem amb tot i anem provant, què us sembla? ho podem fer com si fos un ram una rosa fosola o separades una vegada tenim la part de la flor feta ens faltarà fer la tija amb el dit o amb un pincell, agafem la pintura verda i fem la tija i després li podem fer les fulles. Cada un que ho decori a de la seva manera. I ja tenim la rosa per ficar al balcó. Què us sembla? Vinga, som -hi. Ara us direu una endevinalla per acabar. Escolteu, dues bones companyes que van al mateix pas. Mentre l'an·ular les estreny, el polze les fa treballar. Reetí això: Dues bones companyes que van al mateix pas. Mentre l'anular les estreny, el polze les fa treballar. Què són? Benga va! què ho tenim aquí? Vaix i bé! Aéu! Adeu. Adeu Crist! I seguim amb vosaltres, nois i noies, amb el bocí de veu que ens han enviat les vostres mestres. Pareu bé l'orella a veure si sabeu de qui es tracta. Sí? Va, us donaré la resposta de seguida, eh? Escoltem-los. Bondat. La bondat és la tendència natural dels éssers humans a procurar que els que ens envolten se sentin bé i siguin feliços. Així, consolem el nostre germà que ha caigut, omplim a l'àvia de petons i l'ajudem a portar la seva compra a casa. En resum, procurem que els del nostre entorn estiguin a gust. Ja està? Bé. No. Tu pots fer tot això de manera forçada perquè algú et demana que ho facis o pots tenir el desig de fer-ho. Quan això últim passa, la bondat t'acompanya. Llavors, les accions cap als altres et fan sentir molt bé. La bondat ens impulsa cap a la col·laboració. Bondat! Sabeu qui era? Molt bé! La Tresina, a la mestra del Cicle Infantil! Demà ens donaran una altra paraula i ben segur que també encertareu qui és el mestre o la mestra que hi parla. Doncs bé, bona tarda. Anem a la novetat musical d'avui. T'havia promès que era un grup que fins al maig no treu un disc. Doncs mira... És una banda nord-americana de Los Angeles que fa un pop-punk, un rock alternatiu, així una mica el seu mm. estil, molt consolidat, format als anys dels, el Dia dels Enamorats de 1992, el 14 de febrer. Perquè estiguen enamorat, el 14 de febrer és el Dia dels Enamorats, crec, eh? A Espanya sí. Sí, sí a Catalunya sí. és el 23 de, de... Ja, o sigui, Sí, la ja, és una que ve, oh, bon. Bueno. Doncs, bé, fins avui han publicat 13 àlbums. Sí. I amb aquest serà el 14è, vale? I per curiositat, l'any passat, que va ser el 2019, van publicar dos àlbums d'estudis pràcticament, saps quan? No. Amb un mes de diferència. Dos àlbums, eh? Amb un mes de diferència. Ojo. Perquè el d'Orient Reini ha no? No, no, veu, veu que no. Van traure, ah. No, no. El van treure amb un, un sí, sí, mes de sí, diferència. Sí. Fet i fet. Sí, sí doncs bé, aquesta banda liderada per Rips Kumo llançarà eh, un disc, aquest disc, inspirat amb el glam rock dels 80 de bandes com Keys, com Black Sabbath o Van Halen mm -hmm. eh, que ha eh, dit que seria el 14 disc de la seva producció discogràfica i sortirà a la venda el 15 de maig d'aquests 2020 i es dirà el disc Van Weezer doncs bé avançarem aquest tema que eh, es diu The End of the Game aquests són els Weezer Tercer, segona i un dia menys per sortir al carrer i veure'ns tots plegats. Ens acomiadem de tothom, membres de l'equip, adéu, salvi. Adéu, fins demà. No sé si volies comentar alguna cosa més sobre els res, Wizards. Res, els Wizards, ja està. Anem ràpids avui. Vinga, la Cris, adéu, Subir-Rosa, adéu, Quim Vila, el Miquel, el Jaume, la família Tarragona-Vilalta, el Francesc, el Joan Alai, i tots els que avui heu entrat al tercer, segona, amb les vostres veus, com el Dani, la Júlia, l'Oscar el Josep, el Jordi, Sada, el Felipe, amor. amor bueno. Recorda que pots escoltar el programa a web, web, web, tercersegona.cite Apa, una abraçada des del tercersegona per Pons, per tu, doncs siguis on siguis. I no oblidem rentar-nos les mans! Dies de este confinament. Dels vicis. Si ara tingués el vici del fumar, fumeixeria, si el del veure veuria. però tinc el de viure, i aquí m'estic, feliç, jo i el meu vici, versificant-lo, que tan addicten sóc que més grat fins i tot espargir-lo.